ніким не підписаної замітки з розділу хроніки. Газета Ілан надходила у Францію лише у трьох примірниках. Один із них лягав на сто з попередніх номерів у посольстві у Малі. Ніхто й не думав хоча б розірвати обгортку. Другий одержували в Міністерстві співробітництва. Неуважливий службовець клав його в одну із металевих шаф, які закривали довгу стіну кабінету. В тій шафі зберігалася преса Малі та Сенегалу. Тим часом, як Центральна Африканська Республіка сама займала чотири такі шафи. Третій примірник приносили до Міністерства внутрішніх справ. Полежавши все кілька хвилин у дротяному кошику в коридорі біля дверей, на яких не було ні номера, ні прізвища, він опинявся в руках ретельного чоловіка, котрий перефотографував його, за допомогою різака і тонкої металевої лінійки я копії і наклеював варті уваги повідомлення на аркуші білого паперу, що лежали стосом на етажерці. Той чоловік зробив чотири копії замітки сумна дорожньо-транспортна пригода і кожну з них поклав в окремий конверт, позначений тільки шифром певної служби. «Ів Гюйо» 13 021 10 хвилин «Ів Гюйо» Розшукав на стоянці свій Рено-11 і рушив у напрямку центральної зони. Оранжеві бетонні стіни артеля яскравіли у сірому мороці. Поліційні Нишпорки ще, мабуть, не з'ясували, яке ім'я він собі взяв. А втім, його не збирався гратися із ГПІ в Кота Мишки. Він надумав піти до дивізійного комісара Дарке. Завтра же піде, тільки ніч перепочинив в готелі дівчина Чергова адміністраторка пробігла пальцем по клавішах комп'ютера. Йому дістався 412 номер. Адміністраторка одразу ж зажадала від 90 франків. Плати за можливі послуги – задаток. Якщо залишиться, вам повернуть, коли виїжджатимете. Йому кортіло мерщі підійти до телефону, схопити трубку, накрутити жаданий номер. У вестибюлі, де були телефонні апарати, встановлені під схожими на пісуари прикриттями – він не наважився цього зробити. Зайшовши в кімнату, кинув сумку на канапу, обтягнуту зеленою врубчик матерією. Механічно, зазвичкою, він кнув телевізор. Диктор із усмішкою приглушеним голосом закінчував черговий огляд новин. Нагадав, що під час останнього терористичного акту в Парижі загинуло чотири чоловіки. Потім на екрані з'явилась емблема реклами. і її притишив звук. І поки лижник на екрані показував телеглядачам якусь хлопилку, кинувся до телефону. Гіслен одразу ж взяла трубку. Він не дав їй вимовити їй слова. «Алло, Гіслен, це я». Вона відповіла з голосом. «О, ти так налякав мене. Я думав, з тобою щось сталося». Він хотів заспокоїти її, але Гіслен заговорила знову. «Я не сумніваюсь, що вони підслуховують усі мої розмови. Нічого не кажи, ще раз, якщо ти у надійному місті» і зразу ж поклала трубку. Розмова тривала менше, ніж 10 секунд. Лижник, бахнувши своєю хлопавкою перед носом, назвав виріб, продажі якого мала сприяти ця реклама. Йовгійо десь читав, чи то йому казали, чи, може, довідався з якогось фільму, що потрібно близько хвилини, аби визначити, звідки телефонують. Він вибіг з кімнати сіву машину. Рено поминув контрольну вишку, Телефон у станцію, станцію охолодження, виїхав на автостраду з водонапірною вежею. З-під коліс зустрічних автомобілів бризкало суміш талого снігу, солі, дорожньої грязюки, і все це налипало на вітрове скло. Очищувачі ковзали в тих драглях, неначе два міксери. Невдовзі Гіо перейшов у лівий ряд і щодуху помчав до Парижа, прямо вперед, незважаючи на вимогливе блимання фар позаду, Хтось іще нетерплячише, ніж сам Іу, домагався, щоб його пропустили. Незабаром Іу повернув на західну окружну дорогу, оточену проти шумовими стінами, потім з'їхав з неї і, проїхавши ще трохи, зупинився на бульварі поблизу площі кліщі. Пішки рушив до великої схожої на похмурий холодний акваріум кав'ярні і, випивши Мартіні джину, зателефонував гіслин. Вона одразу ж відповіла, і Іву дорікнув собі, що не подзвонив їй десь раніше. Це ти Іве. Гіслен говорила тихим голосом, як говорить дитина, довіряючи якусь таємницю, однак магнітофони, певно, записували і буття її серця. Так так, я приїхав далі в надійніше місце.